Ənnas İnsanlar Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Qul əudu bi Rabbin nasi Melikin nasi İlahin nas De ki sığınıram insanların Rəbbinə insanların hökmüdarına insanların məbuduna mis şerril vəsvəsə verənin Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən geri çəkilən şeytanın şərindən الذي يوسوس في صدور şeytan ki insanların yüreklerine vesvese çalar minel cinnati vennas cinlərdən də olur insanlardan da